átra volt a lemez másik oldala. Viszont miután azt elindítottam, kiderült, hogy nem az előző beszélgetés folytatása. A két felvétel között eltelt valamennyi idő. Valami történhetett közben, mert a hangok, grahuláé, épp úgy, mint Fisheré, izgatottabbak voltak. Megismételni ezt, kérem? Ezt csodálkozva kérdezte. Mánás! Hogy jön ez ide? Mána! Áfolya! – A málna és az áfonya bokor karmolta össze? – Igen. – De akkor még téve volt. Az évelején nem láthatott sem málnát, sem áfonyát. – Nem láthattam. – Zavarodottan, mintha ezzel a tényel nem tudna mit kezdeni, vagy nem lenne hajlandó tudomásul venni. – Igazából mi karmolta össze, Fisher úr? – Málna bokor. – Amikor megtalálták, össze volt karmolva, sőt, vagdosva a keze és a lába. – Mi karmolta össze? – Vontatott torokhangon hangon Walter nem akarja hallani a kérdést. A szék is újra nyikorog, hintázik rajta. Mikor molta össze? Maga csinálta? Nem, csak nyugodtan. Igazat válaszoljon. Mikor molta össze? Erre Fisher minden előzmény nélkül akkorát kiáltott, hogy majd kiszakadt a dobhártyám. A korebeli hangrögzítő berendezés megadta magát. Sok volt neki ez a terhelés. Folyamatos zúgás hallatszott. Amikor ez időnként enyhült valamelyest, akkor úgy dűnt, Fischer állati módon üvölt. Grakula meg ápolókért kiabál, hogy csillapítsák le a dühöngő beteget. Úgy kalapált a szívem, mintha magam is jelen lettem volna. Arra eszméltem, hogy a lemezjátszónál állok harcra készen, mintha egy csaholó kutya támadását kellene kivédelem. A gramofon pillanatnyilag veszélyesebb volt, mint egy veszettséggel fertőzött vére. Belém mart, Tépet anyagtalan, de annál gyilkosabb a gyaraival. Ekkor éreztem, hogy itt a határ. Képes vagyok ugyan őrültségekre, de ez már nekem is sok. A lemezekért ma betöréses lopást követtem el. Totál beparázban nyomtam utána egy sprintet a városban, és összevesztem a barátnőmmel. Elég volt. Befejeztem. Na de az olvasottság... Megszólalt a rosszabbikénen... Ha egy ilyen anyagot kirakok a blogra, az minden eddigi rekordot megdönt. Efenül szemernyigétségem kétségem sem volt. Nehéz ezt megmagyarázni, de van az agyamban egyfajta függőségi séma. Ha valamire rákattanok, nem tudok tőle szabadulni. Elvesztem az önkontrollt. Izgalomra van szükségem, akcióra, intenzitásra, el kell érnem a csúcsot legalább egy pillanatra. Ezért kellett annak idején a drog. Később meg a grafitis adrenalin. Most, hogy pár évvel idősebb lettem, azt tart hogy minél nagyobb olvasottságot érjek el, hogy igazi tömegeknek írjak, tízezreknek, százezreknek. Energiával tölt fel, ha figyelnek rám. Ha ez a függőségi séma talál magának egy tárgyat, az kényszeres vágyat ébresz bennem. És nincs menekvés, amíg ezt a vágyat nem teljesítem. Ott a sötét Napoliban sem volt ellenszerem. Végül is az olvasottsági rekordok hajhászása viszonylag ártalmatlan függőség, lényegesen ártalmatlanabb a korábbiaknál. Ha nem elégítem ki, fene tudja, milyen vágy lép a helyébe. Lehet, hogy feléled egy régebbi. Elkezdek újra kristályokról, porokról fantáziálni. Elég. Hatalmukban tartottak a nem ezek. Lelki szemeim előtt már láttam a megtekintések, lájkok, megosztások számának pörgését, hogy micsoda sikereket érek el minden olyan bejegyzéssel, amibe beleszerkeztem majd a felvételeket. Most talán arra gondolsz, vajon miért nem aggódtam jobban a kapcsolatom miatt? Így visszatekintve én sem igazán értem. Akkor csak a lemezek számítottak, és az, hogy mekkora lesz az érdeklődés irántuk. Csőlátás volt a javából. Feltettem a harmadik korongot, pedig akkor már rendesen be voltam parázba. A címke szerint 1939. szeptember 5-én készült a felvétel, vagyis eltelt közben két hét. Vajon mi történhetett ez alatt? Lehet, hogy Fishernek addig tartott összeszednie magát, miután az előző alkalommal összeroppant? Már az első hangokból világos volt, hogy valami megváltozott. Gracula és Fisher is jóval elcsigázottabbnak tűnt. Az orvos hangjában fásultságot éreztem, mintha elcsüggett volna attól, hogy nem tud segíteni. Volter is halk, ugyanakkor tárgyszerű volt. A jelek szerint megint a racionális gondolkodás és kifejezésmód fázisába került, de túlságosan is érzelemmentesen és élettelenül beszélt. Mint egy gép. Talán a gyógyszerek tették, talán az inzulin vagy elektrosok terápiák, amiket kipróbáltak rajta. Minden esetre egy végérvényesen kiüresedett ember hatását keltette, amiből csak egy burok maradt. Ez a burok reagált ugyan a felvetésekre, sőt érdemi válaszokat adott a kérdésekre, de belül üres volt. A lélek távozott belőle. Vagy az elméhez hasonlóan apró darabokra hullott. Grahula azonban stratégiát váltott. Ezúttal nem az élményeiről faggatta Fischert, hanem az érdekelte, milyen mértékben képes a beteg rendszerezni az emlékeit, és megkülönböztetni a ténylegesen megtörtént eseményeket a halucinációktól és tévképzetektől. Megtenné, hogy összefoglalja és rendszerezi az emlékeit? Sorban egymás után. Tudja, a bizonyos dolgok, amelyekről mesélt, a valóságban nem történhettek meg. Így igaz. El tudná őket különíteni a többitől? Tudnád csoportosítani az emlékeit? Úgy, hogy először. Másodszor, ahogy magának megfelel, így például tökéletes lesz. Csoportosítani az emlékeimet, Walter fásultan és halkan beszélt, viszont készségesen együttműködött. Igen, csoportosítsa az emlékeit, a tapasztalatait, az élményeit abból az időből, amikor nem tudjuk, hogy hol volt. Először valódi emlékek arról, ami tényleg megtörtént, másodszor hamis emlékek, kitűnő, ő szóval meg tudja különböztetni őket, harmadszor félelmetes emlékek, negyed szár emlékek, lyukas fénynyel valódi emberekről, Ötötször igaznak tűnő, de hamis emlékek, hatodszor idegen emlékek, amik nem az enyémek. Hetedszer emlékek a nyáról, amikor tizenkét éves voltam, nyolcadszor fájó emlékek, amiknek eső utáni illatuk van, kilencedszer köznapi emlékek is olyanok, Amikben kitalált lények szerepelnek. Tizedszer emlékek a halottakról, Akik élnek. Tizenegyedszer emlékek arról, Ami még nem történt meg. 12 szer azok, Amiket nem soroltam fel. Tizenharmadszor pacázó, Töltő tollal feljegyzett emlékek, szer, munkával kapcsolatos emlékek. Igen, döbbent hang, keresi a szavakat. Nyilvánvalóan kizökkentette a fisherből kiemlő szóáradat. Nem tudott mit kezdeni ezekkel az összefüggéstelen kategóriákkal. Mind a tizenkettes számrendszer, amiben a tizenkettő Tíznek írjuk. Meg tudná ezt ismételni? A doktor kíváncsi, hogy Walter komolyan beszéle, vagy csak véletlenszerű gatyvasz, amit mond. Megismétli nagyjából ugyanazt a felosztást. Ennek köszönhető, hogy úgy, ahogy le tudtam írni emlékezetből. Ezzel ért véget az első oldal. Megfordítottam a ezt. Szóval meg tudja különböztetni a valódi emlékeit a kitaláltaktól, amelyek nem történhettek meg? Kicsit bizonytalan a hangja. Hmm, persze. És a kitalált lényekről szóló emlékeket is meg tudja különböztetni azoktól, amelyekben valódi emberek szerepelnek? Igen. A következő kategóriában viszont halottakról beszélt, akik élnek. Igen, pontosan. Kis szünet. Talán Grakula próbálja rendezni a gondolatait. Na, és a kitalált lények? Hát azok nem lehetnek valódiak. Ahol maga volt, ott így rendeződnek el az emlékek? Mint a 12 számrendszer, amiben a 12 tíznek írjuk. Köszönöm, Fischer úr, a mai ülésnek vége. Tanástalansággal a hangjában. Én is tanástalan voltam. Belezavarodtam a szólabirintusba, az obskurus felsorolásba, amit Fisher kiszórt magából. Nem mondott semmi retteneteset, de a gondolatai rendszeréből mégis árat valami szörnyű. Biztos, hogy volt műszaki tehetsége, talán képzettsége is. Leginkább a tártszerű előadásmód, a kategóriák struktúrájának világos ismertetése várta ki nálam a biztosítékot. Mégis milyen rendszer az, amiben egymás mellé kerülnek a valódi és a kitalált emlékek. És külön kategóriát kapnak a még meg nem történt eseményekről szóló emlékek, sőt az olyan holtakkal kapcsolatos emlékek, akik élnek. A dolog nem attól lett félelmetes, hogy hátborzongató halucinációkat vagy félelmetes fiktív lényeget írt volna le, hanem pont attól, hogy Fisher halucinációnak nevezte a halucinációkat, fiktív lényeknek a fiktív lényeket, és a legnagyobb természetességgel állította melléjük a többi emlékkategóriát. Ilyenfajta gondolkodás egyszerűen nem létezhet. Hogy lehet ennyire összenemillő minőségeket nagy magabiztossággal először másodszor-harmadszor stílusban felsorolni? De a Fischer-féle kategóriáknak nem csak az egymás mellé állítása és összekapcsolása volt képtelen és felfoghatatlan, hanem az a tér, az a valóság is, ahol az ilyen kategóriák szoros kapcsolatban állhatnak egymással. Mi lehetett Walter fejében? Hol tölthette azt a három hónapot? Milyen környezet lehetett az, ha az ott átéltek, így rendeződtek el benne? Értettem grahula zavarát. Ha a tapasztalt pszichiáter volt is, olyasmivel valószínűleg először találkozott, hogy a beteg fejében nem pusztán egy zűrzavaros világ, hanem egy ismeretlen, minden idegen elrendezésű univerzum működik. Kétségtelen, hogy az ember gondolkodása fenekestül felfordulhat, de a legnagyobb káosz közepette is emberi gondolkodás marad. Megőrzi annak alapvető jegyeit. Ezzel szemben Fischer gondolkodása tulajdonképpen nem volt zavaros vagy rendezetlen. Inkább az volt a benyomásom, hogy olyasmit próbál leírni, ami leírhatatlan azzal a megközelítéssel, ahogyan az emberi agy az információkat felszokta dolgozni. Mint a 12-es számrendszer, amiben a 12 tíznek 10 10-nek írjuk, ismételgette. Nem csak azért érezte, mennyire rosszul létet ezt a rendszerezést halva, mert Fisher összeegyeztette az összeegyeztethetetlent, inkább a gyanúrémített meg. hogy ez még fokozható? Hogy létezhet olyan zűrzavar, olyan rendetlenség, ami sok rend összekapcsolásával keletkezik. Beleszédültem. Nem csoda, hogy minden terápia hatástalan maradt, ha Walteri ilyesmit hordozott a fejében. Olvastam valahol, hogy egy kellően erős élmény, legyen az pozitív vagy negatív, át tudja alakítani az agy idegpályáit. Vagyis egy intenzív élmény hatására megváltozhat az ember gondolkodás módja, viselkedés módja, látás módja. Szegény Fischer olyasmi mehetett keresztül, ami az utolsó neuronig áthúzalozta és átprogramozta az agyát. De mégis, mi lehetett ez? Mi a jó franc történhetett vele három hónapon át, és egyáltalán hol volt ennyi ideig? Járt az agyamban, miközben feltettem a negyedik lemezt. A földön kívüliek rabolták el, és kísérleteket végeztek rajta, szólalt meg az ironikus énem. Elvigyorodtam, néha a legabszurdabb, legerrugaszkodottabb elmélet is tök logikusnak tűnik az úgynevezett racionális magyarázatok kínált a szűrzabarhoz képest. Jól van, csak poénkodtam, ne néz ilyen gyanakvó képpel, az ufókat egyszer s mindenkorra kizárjuk a buliból, oké? Okay? Azt reméltem, hogy végül lesz valami kifutása a beszélgetéseknek. Lélekben azért imádkoztam, hogy Gracula találjon ki valamit, egy eljárást, egy módszert, ami legalább egy halvány magyarázathoz elvezet. A negyedik lemezen 1939. szeptember 10 dátum szerepelt, vagyis öt nap telt el a két felvétel között. Rögtön az első szavak kioltották a reményeimet. Grahula beszélgetni próbált, kérdéseket tett fel, amikre Fisher már nem is felelt, csak zihált. Vagy a súlyos csenden kívül semmi mással nem reagált. Walter fokozatosan leépült. Felzabálta a fejében működő idegen univerzum. Nem volt hova menekülnie. A negyedik beszélgetés rögzítésekor már kataton állapotban lehetett. Képtelen volt a kommunikációra. Sajnáltam a szerencsétlent. Széthullott a személyisége, egyre mélyebbre süllyedt a pokolba, és a felvételeket hallgatva, ennek én is tanúja voltam. Eleinte igyekezett együttműködni, lényének egy része még harcolt azért, hogy megmeneküljön, minden erejét összeszedte. De a szakemberek sem tudtak segíteni rajta. Egyre romlott az állapota. Grahula hiába próbálkozott. Fisher meg sem szólalt. Még csak a szék sem nyikorgott. Valószínűleg enerváltan ült, lélekben nem volt jelen, semmilyen módon nem reagált a feltett kérdésekre. Gracula végül leállította a felvételt. Csalódott voltam, és dühös, valami kézzelfogható végkifejletet vártam. Feszülten nyúltam az ötödik korong után. Csapondott még valamit, ha egyszer elkészült ez a felvétel is, de amint megfogtam a lemeszt, világos volt, hogy valami gond van. Más volt a tapintása. A szememhez emeltem, de nem segített. Felkapcsoltam hát a villanyt. Betöltötte a fény a nappalit, és azonnal láttam, mi a helyzet. A rendkívül szar helyzet. Össze-visszakar és a lemez mindkét oldalát. Valaki szándékosan megrongálta, hogy ne lehessen lejátszani. Miért tette? Dűnktem, reményvesztetten a töredezett hullámokra emlékeztető karcolásokra meredve. Grahula akarta elrejteni a kudarcát egy újabb sikertelenülést, vagy pont azért tette, mert mégis kiszeret valamit Fisherből. De mit mondhatott neki Walter? Miért tett róla a doktor, hogy a felvételt senki se tudja meghallgatni? Annyira rettenetes dolgok hangzottak el, Különösen beteges vagy megrázó anyagnak kellett lennie, hiszen már az előző, éppen hagyott korongokon is volt éppen égtéboly. Lehet, hogy Gracula szándékosan nem juttatta el a lemezeket pozsonyba? Hogy valami miatt meggondolta magát és bedugta őket a trezorba, ráadásul az ötödiket még használhatatlanná is tette? A karcolások persze más módon is keletkezhettek, ezt utólag nem igen lehet már kideríteni. Mindennek ellenére azért feltettem a lemezt, de csak értelmetlen zörelyeket, foszlányokat hallottam. Így aztán csalódottan ismét az első korongért nyúltam, hogy újra meghallgassam a bevezető beszélgetést. Csak, hogy az egyszeriben nem volt hajlandó megszólalni. Pattogott, csikorgott, zúgott, de egy szó nem sok. Annyit sem hallottam a felvételből. Nem értettem, mi van. Kapkodva kipróbáltam a többit is. Egyetlen egy sem szólt már. Kikerekedett a szemem. Mi a jó Isten van ezekkel? Amint azonban közelebbről is személyre vettem őket, fejbe vágott a felismerés. Téptem a hajam, káromkodtam, mint a az áporeső, azt hittem ott helyben megőrülök. Vágod, mi történt? Ha nem, akkor röviden. A modern, lemezjátszó tű nem egészen olyan, mint amiatt annak idején használtak. Az ugyanis vastagabb volt, és a kialakításában is különbözött a maitól. Szóval, ha van egy puha sallagból készült lemezed, azt a fordulatszám módosítása után le tudod ugyanjátszani egy modern grammofonon, de ha nem cserélsz előtte tűt, akkor csak egyszer. A hegyesebb és vékonyabb modern tű végérvényesen hazavágja a puha sallagbarázdákat. Tehát saját kezűleg semmisítettem meg a kincset, aminek a megszerzésért még betörni is hajlandó voltam. Ekkora balfaszt még nem hordott a hátán a föld azt vártad, hogy mindjárt lejátszom neked Fisher hangját a telomról, hát ki kell, hogy ábrándítsak. És nem is csodálom, hogy most ilyen képet vágsz, de nem hívtalak volna ide, ha csak ennyiből állna a sztori. Akkor jogosan gondolnád, hogy egy ex-narkós az idióta történeteivel bizonyíték nélkül. Csak hogy nem ez a mese vége, ez még csak az előrejáték volt. Rögtön másnap igazi bomba robbant. Vasárnap reggel összetörtem, kialvatlanul ébredtem a kanapén. Nagy nehezen kinyitottam a szemem, de úgy csípett, mintha tele lenne homokkal. A következő pillanatban eszembe jutottak a tönkretett lemezek és megint elöntött a dű. A világ lúzere. Az vagyok. Cserzhetem az olvasottsági rekordokat. Nyilván a megmaradt anyagokból, fotókból is összetudok rakni egy vállalható posztot, de a felvételek nélkül nem fog nagyot szólni. Feltápászkodtam, Szólított a természet. A konyhába pillantva láttam, hogy Mia már ott korcsolgatja a teáját. Biccent egymásnak, de megszólalni egyiknál sem akarózott. Egyáltalán mit kellene mondanom? Ha elmesélem, hogy mit találtam a villában, aztán a végén megjegyzem, hogy egyébként véletlenül megsemmisítettem az összes felvételt, akkor még inkább meg lesz róla győződve, hogy betéptem az éjjel. Elkönyveli, hogy megint Kristálymettel kezeltem magam vagy a haverjaim megkínáltak a legújabb halocinugénnál. Másrészt viszont a hallgatás súlyosbító körülmény is lehet. Miután megkünnyebbültem, visszaoldalogtam a konyhába. A gyumromat diónyivá zsugorította az éjség és a feszültség, fájt az egész hasüregem. Az asztalon már várt a gabonapehely és a joghurt. Ezt szoktam reggelizni. Ne haragudj, hogy így neked este. Pillantott fel mia nem akarok veszekedés, de tudod, milyen ez nekem? Te ne haragudj tényleg ótharón nézhettem ki, de eskü, hogy nem volt benne anyag. Nem állítom, hogy meggyőztem, de az arc kifejezése azt mutatta, közeleg a béke állapota. Két, max három napnál sosem tartott tovább a hadi állapot. Ijesztően néztél ki bólogatott. Tudom, egy új poszton dolgozom, de addig nem szeretnék róla beszélni, amíg nincs kész. Hát, mint mindig. Nem volt a hangjából keserűség, pedig lehetett volna. Te leszel az első olvasója. Becső. Nagy duranás lesz, hidd el. Láttad, hogy néztem ki tőle az éjjel. Kíváncsi vagyok, de ha csalódnom kell, megnézheted magad. Mosolyárnyéka futott át az arcán. Egy időre elhárult a válság. Sikerült ugyan ledobnom egy terhet a vállamról, de ez a lényegen nem sokat változtatott. A felvételek elvesztek, akkor egy isten barma vagyok, hogy engem mutogatni kellene. Mi aki ment futni, pedig kellemetlen nyírkos idő volt. Hetente legalább háromszor jár, és mindig lenyom 7-10 kilométert. Én nem szoktam tartani, bele is döglenék. A nappaliba mentem. Munkád bennem Fischer hangja. Tragikus sorsa. Minden, amiről beszélt. Gyermeki naivitással újra megvizsgálta a lemezeket, hát ha rendbe jöttek. Az állapotuk azonban változatlan volt, nem következett be csodás gyógyulás. Sírni tudtam volna a kétségbeeséstől, de nem volt segítség. Oda lett egy értékes anyag, a tökéletes anyag. Ha ezek a felvételek kikerülnek a blogomra, az egész ország Fischer-rébuszain törte volna a fejét. Így viszont csak én verhetem a magamét a falba. Bekapcsoltam a gépet, Áttöltöttem rá a legutóbbi képeket. Az orvosi feljegyzésekről és a lemezekről is készítettem egy-két fotót, aztán hozzákezdtem a bejegyzés összeállításához. Lófasz és esti fény. A hangfelvételek nélkül olyan, mint az előző nap a konyhasztalma felejtett sör. Legalább valami háttérinfót hozzá kellene csapnom, hogy átfogóbb képet nyújtsak. De mégis mit? Hátra a fotelben. A kezdeti nagy lelkesedésből mostanra totál apátia lett. Fásultan nyomkodtam a billentyűket, a kreativitásom is hagyott. Lomhán lebettek az agyamban a Fischerrel kapcsolatos gondolatok, mint hájas halak a gömb akváriumban. Üveg mögül figyelnek bennünket, állította Fischer. Sima és teljesen átlátszó üvegfalak között élünk, és úgy néz minket valaki, mint mi az akváriumi halakat. Egy kicsit el is tűnődtem ezen, legalább valami a figyelmemet. Különösebb gondolat és szándék nélkül bepötyögtem a keresőbe a Walter Fischer nevet, és megnyomtam az entert. A Google jó voltából megtudtam, hogy van egy ilyen nevű német focista, továbbá a LinkedIn és a Facebookon is hemzsegnek a Walter Fischerek. Van a szerencsétlennek egy rakás ma élő névrokona. De ezzel ugyan nem jutottam előbre. Engem egyetlen konkrét Walter Fischer érdekelt volna, de az nem Németországban élt. Egykedvűen bepegyögtem, hogy Walter Fischer Batovani. Ráütöttem az enterre és álmos szemmel bámultam a találatokra. Aztán elállt a lélegzetem, és szinte rátapadtam a monitorra. Nem akartam elhinni, de ott volt, rajta volt a képernyőn, és nem tűnt el, mint egy látomás. A Google kidobott olyan találatokat, amikben Walter Fischer és Simony város neve is szerepelt. Duplájára gyorsult a pulzusom. A szlovák bermuda háromszög. A tribecs akták. Bevezető. Ilyen címek sorakoztak a képernyőn. Mindegyik alatt egy szöveg, benne kiemelve Fischer neve, mellette olyan szavak, mint a Simony és a munkás. Ezek az én Fisheremről szóltak. Vagyis szólnak ma is, mert fent van még mindig az összes, csak be a keresőbe, hogy Walter Fischer tovább, de tényleg csak be, hogy lásd, nem kamuzok. Megvan? Akkor most már lehet róla fogalmad, mit éltem át, amikor ezekre az írásokra ráakadtam. És az igazán meglepő az volt, hogy tulajdonképpen nem is Fischerről szóltak. Persze mindegyikben megemlítették őt is, és nem kétséges, hogy az én emberem volt az, de a cikkek témája valami egészen más volt, valami, ami még Fischer mondatainál is zavarosabb. Arról van szó, hogy Szlovákiában évtizedek óta olyan helyként emlegetik a nyitra melletti tribecs ahol emberek tűnnek el. A szokásos, misztikus baromság, valamikor én is hallottam már róla. Persze nem szoktam be. El lehet veszni a hegyekben, de ehhez vadabb hely kell. Nem olyan, mint ezek a nyitra melletti dombocskák. Viszont miután átfutottam pár cikket a találatokból, forogni kezdett velem a világ. Mi folyik itt? Kétségbe esettem, próbáltam a helyükre elröltetni a mozaik darabjait. Az első gondolatom az volt, hogy át akarnak verni. Felvették ezeket a kretén párbeszédeket, oda készítették nekem a lemezeket, és... De jobban belegondolva, ez teljesen életszerűtlen volt. Ki a fáradtságot, hogy eredetének tűnő iratokat és hangfelvételeket készítsen, és minek? Azért, hogy bezárja őket egy régi páncérszekrénybe? és honnan tudhatta, hogy egyáltalán kinyitja valaki azt a széfet. Hiszen csak véletlenül bokkantam rá a kulcsra, és ha nem jut eszembe kipróbálni, akkor most is a szemét alatt heberne. Ráadásul a kapcsolódó internetes cikket is véletlenül fedeztem fel. Bárki más nyitja ki a széfet, szinte biztosan nem foglalkozott volna Walter Fisherrel, nem nyomozott volna utána a neten. Bőszen kattingattam a cikkek között. Újabb kereséseket indítottam, és egyre elképesztőbb dolgokat találtam. Ami kiderült, a 90-es évek végén egy Hovador felhasználó nevű ember egy írás tett közé a tribecshegységben történt rejtélyes eltűnésekről. Faktográfiailag meggyőzően dolgozta fel a témát, és az információ gyorsan terjedt. Számos további cikk és hír született a Tribecsi rejtélyről. Ezek nagyrészt a Hovador írás újrahasznosításai voltak, de helyenként eredeti gondolatokkal és elméletekkel is előálltak. Néhol viszont tényként hivatkoztak olyasmire, amit Hovador csupán személyes véleményként közölt. Tudni kell, hogy ezek a cikkek nem csak mindenféle ezomagazinokban magazinokban és kamu oldalon jelentek meg, hanem nívós lapok is átvették őket. 2006 végén például a Hospodarszken is cikket közölt a tribeci rejtéről, ráadásul friss információkkal egészítette ki a korábbiakat. De erre majd később visszatérek. Még nem olvastad Hovadort, nem lenne világos, miről beszélek. Talán még az sem tiszta, hogy köze van az egészhez Fischernek. Nálam van az eredeti cikk kinyomtatva, elhoztam, hogy képbe kerül. A lényeget felolvasom, de mindenképpen keresd meg a neten, és menj rajta végig. Ha valóban írnál majd róla, akkor tüntest fel a linkjét, nehogy azt higgyék, hogy én találtam ki. A cikk elején Hovador köszönetet mond azoknak, akik segítettek neki a levéltári kutatásokban, a német és magyar nyelvű szövegek fordításában, akikkel konzultálhatott a történelmi tényeket illetően, és akiktől szakirodalmat kölcsönzött. Utána egy megjegyzés következik arról, hogy a cikk által felülelt időszakban a helységek, különösen a falvak neve nem egyszer megváltozott. Hovador néhány külön jelzett kivételtől eltekintve a jelenlegi neveket használja, hogy az olvasóknak ne okozzon problémát az egyes helységek azonosítása a térképen. Utána pedig a Tribecsről és főleg arról ír, hogy miért kezdett foglalkozni a témával. Na, akkor a Hovador cikk. Figyelj! A Tribecs-hegység Nyitra, Nagy Tapolcsány, Simony és Aranyos -Marót városa között terül el, Közép-Szlovákiában. Erdőborított a lapos, nem túl morkás gerince, mint egy 35 kilométer hosszú. Nem egy felséges hegyvonulat, legmagasabb csúcsa a 829 méteres nagy tripecs. Jó magam, egészen a közelmúltig érdettelennek tartottam ezt az inkább domságnak nevezhető helyet, nem láttam rá okot, hogy felkeressem. Véletőleg nem is változott volna véleményem, ha ha 1999. júniusában nem tévedek véletlenül a GeoCities webhelyére, ahol rendkívül különös és akkori megítélésem szerint meglehetősen komolytalan információkat közöltek a tribecsről. Talán unatkoztam és bővében lehettem az időnek, már nem is tudom, minden esetre nekiültem megírni egy e-mailt. Az írás szerzője ugyanis korabeli újságcikkekre hivatkozott és erős meggyőződésem volt, hogy ezek csak a képzeletében léteznek. Egy szakintézményhez fordultam a kérdésemmel, hogy a hivatalos választ majd a szerző arcába vághassam. Az igazat megvalva nem sok esélyt adtam rá, hogy egyáltalán kapok választ. Van némi elképzelésem az állami intézmények működéséről, de egy üzenet megírása tíz percembe sem telt. És valóban, nem is jött tőlük semmi a hónap végéig, aztán meg én utaztam el pár hétre kirkizisztámba, és csak július végén érkeztem haza. A beérkezett levelek között megtaláltam a választ, pedig akkor már azt is elfelejtettem, hogy egyáltalán kérdeztem valamit. Hogy felfrissítsem az emlékezetem, újra meg akartam nézni az inkriminált weboldalt, de az már nem létezett. És a mai napig nem létezik. Kulcs szabak alapján sem sikerült megtalálnom, a szerző valószínűleg törölte. Én sajnos nem mentettem, és nem is nyomtattam ki a szöveget, a geocities pedig hiába fordultam a kérdésemmel, válasz nem érkezett. Így csak a hiányos emlékeimre, az e-mailben küldött kérdésemre, és az arra kapott válaszra hagyatkozhattam. Az utóbbi viszont igazán figyelemreméltó volt. Kiderült, hogy amit én egy képzelgésnek tartottam, az valós történelmi tényekkel igazolható. A téma felkeltette az érdeklődésemet, ezért további kutatásba fogtam. Mivel sem időm, sem módom nincs arra, hogy ezt levéltárakban és könyvtárakban tegyem, a legtöbb adatot kiterjedt elektronikus és hagyományos levelezés útján gyűjtöttem össze. Nagyon hálás vagyok azoknak, akik íj módon segítettek a kutatásban. Az ő önzetlen segítségük nélkül sosem írtam volna különös tribecsi történésekről. A több tucatnyi válaszlevélből összeállt egy különös esemény sor amelyben a tribecs már nem jelentéktelen domságként, hanem megmagyarázhatatlan és tragikus történetektől terhes, titokzatos, kiszámíthatatlan helyként jelenik meg. A következőkben ezeket a már-már elfeledett történeteket szeretném közreadni, amelyek sokak életét megváltoztatták a tribecs környékén. Az 1929-es esztendőben november végén köszöntött be a tél a tribecs alatt. 22-én már reggel borult volt az ég. Az alacsonyan szálló súlyos felhőkből sűrűn hullott a hó, gyorsan fehérre festette a tájat. A 47 éves erdészt az aglegény A. Samshalit, a keresztnevét egyik elérhető forrás sem említi, azonban ezen legkevésbé sem zavarta, sok esztendei munkája alatt hozzászokott az ilyesmihez. Reggel elindult az erdőbe ugyanúgy, mint máskor. Néhány hónapja albérlőként lakott a zai házaspár házában, nagyrugóc kösség délkeleti végében. Innen indult a keskeny ösvény, amelyet maga taposott a hóba. Egészen másnap reggelig szünet nélkül havazott, és ezzel eltűntek szemseli utolsó nyomai. Zaiék házába ugyanis nem tért vissza, sem 22. este, sem másnap reggel. A főbérlők vélhetőleg nem aggódtak különösebben, nem először fordult volna elő, hogy számsári előzetes bejelentés nélkül az erdőben éjszakázik. Amúgy sem jöhetett számításba, hogy a sötétben és a sűrű hoásésben a keresésére induljanak. Talán még örültek is, hogy nincs otthon, ugyanis nem volt felhőtlen a viszonyuk az albérlőjükkel, és valószínűleg rég elküldték volna, ha nem szorolnának rá arra a kis pénzre. Anna Zajová csak délután kezdett a szomszédoknál érdeklődni, hogy nem tudnak-e valamit Szamsaliról. Harmadnap azután az alvéktől a felvégig végig kérdeztek mindenkit, és kiderült, hogy az erdészt senki sem látta. A falu aggódni kezdett miatta, s bár Szamsali senkivel sem állt közelebbi barátságban, elindultak a felkutatására. Arra gondoltak, hogy baleset érhette az erdőben. A november végén már öt óra körül leszálló alkonyatig azonban nyomát sem találták. Mivel a keresés sikertelen volt, a helyi csendőr bement a közeli városkába, a Simonyba, hogy fejjebb valóitól eligazítást kérjen a további teendőkről. A következő héten néhány csendőr többször is átkutatta a tribecs nagy körüli részét. A keresést nehezítette a hótakaró, melynek vastagsága november végén a gerinc alatt az egy métert is meghaladta. Az eredménytelen akciót nagyjából egy hét után leállították. A csendőrök úgy ítélték, hogy ha Szamsalival valami baj történt, akkor így is úgy is halott már, és majd a tavaszi olvadáskor előkerül a holteste. Ha viszont önszentából ment el valahova anélkül, hogy bárkinek is szólt volna, akkor meg fölösleges további energiát fordítani a keresésére. Az esetről szóló jelentések alapján úgy tűnik, a csendőrség nem vette túl komolyan az ügyet, a hivatal pedig valószínűleg igyekezett minél előbb lezárni azt. Januárban a német nyelvű nyitrai hírlap rövid cikket közölt a szamsáli ügyről, igencsak tömören ismertetve a történteket. Februárban három sor erejéig visszatértek az esethez azzal, hogy három hónap után sem tudni semmit az eltűnt erdészről. 1930 első felében egyéb sajtótermék, bár nem sikerült közülük túl sokat átkutatnom, nem adott hírt az esetről. Az erdész holtteste tavasszal sem került elő, és más nyomot sem találtak. Mivel Szamsalénak nem voltak rokonai, akik érdeklődtek volna a sorsa felől, a csendőrség, legalábbis tudomásom szerint, nem végzett további kutatást, a helyi újságok pedig már más ügyekkel foglalkoztak. Így az eset hamar feledésbe merült. Nem tudom, hogy a mankóci Mária Schweizerova, az egyik forrás szerint Schleizerova, de ez nyilván elírás, Hallott-e szamsali rejtélyes eltűnéséről, de vélhetőleg nem. Mankóc ugyan légvonalban csupán 20 kilométerre fekszik nagy ugrództól, de a két falut elválasztja egymástól a tribecs gerince, és néhány erdei ösvényt leszámítva nincs közöttük közvetlen összeköttetés. Nem hiszem, hogy egy parasz felesége olvasta volna a nyitrai német hírlapot. Hallani persze, hallhatott az esetről. Az már viszont tény, hogy 1930. december 18-án délután azzal a határozott utasítással indította útnak legidősebb 18 éves lányát, Mariát, és a vajzeréknek öt gyermekük volt, köztük két lány, a falujuktól négy és fél kilométerre lévő kisaranyosra, hogy sehol ne álljon meg, és az apai nagyszüleinek szállítandó élelem átadása után azonnal induljon haza. Lehet, hogy elmögött csak a szokásos anyai aggódás állt, vagy aznap még további feladatokkal akarta megbízni a lányát, esetleg a rossz időtől tartott. Minden esetre valamennyi felelhető forrás szerint több ízben kifejezetten a lelkére kötötte, hogy mielőbb térjen haza. Mint csak hamar bebizonyosodott, a figyelmeztetés helyén való, ám hasztalan volt. Mária nem érkezett meg kis aranyosra, soha többé nem látták. Mivel még napnyugtakor sem volt otthon, édesanyja sürgetni kezdte férjét, Matust, hogy induljon a lánya után. Az apa bár úgy gondolta, hogy Mária valami miatt a nagyszüleinél maradt éjszakára és reggel biztosan hazajön, felesége unszulására végül még az éjjelnek kivágott az útnak. Tíz körül ért kis aranyosra. Ahol ma jól belátható széles aszfaltút szeli át az erdőt, ott abban az időben még csak szekérnyomok barázdált a földút húzódott, de gyalogosan így sem tartott egy óránál tovább, mire odaért az ember. A meglepet nagyszülők azzal fogadták Matushvajzert, hogy Mariának színét sem látták aznap. Az apa még éjfél előtt hazaért, és megígérte a feleségének, hogy reggel a szomszédokkal a lány keresésére indulnak. A szülők kora reggel összetrombítálták a szomszédságot, akik még a csendőrt is értesítették. Árpád Bokó volt a neve. Együtt fésülték át a nap folyamán Monkóc és a Kisaranyos közötti részt. Egyik forrás említi, hogy kerestéke Mária Schweizerov a nyomait a hóban, biztosan sok hó volt akkor a tribecs alatt, és hogy mire jutottak. A lány minden esetre nem került elő, sem aznap, sem később. Mindörökre nyoma veszett. A sajtó a már említett német nyelvű nyitrai hírlap és legalább két pozsonyi újság viszonylag nagy terjedelemben foglalkozott Mária Schweizerova eltűnésével. egyik híradásban megemlítették Számsali hasonló esetét a közelmúltból, de nem hozták közvetlen összefüggésbe a lány eltűnésével. Inkább csak a cikkeket akarták színesebbé tenni vele, akár csak a különféle bízare elméletekkel, amelyeket a tudósító nyilvánvalóan semmivel sem tudott alátámasztani. Kérvényel fordultam mind a cseh, mind a szlovák belügyminisztériumhoz, hogy kutathassak a kérdéses időszak levéltári anyagában, ha van ilyen, választ azonban mind a mai napig nem kaptam, és nyilván nem is fogok. Ez a forrás tehát, ami valószínűleg a legpontosabb adatokkal szolgálna, momentán nem hozzáférhető, így módon egyelőre a fennmaradt korabeli sajtóban megjelent hírekre vagyunk utalva. Idővel talán egy erélyesebb kutatni vágyó eléri a hivatalnál, hogy bepillanthasson ezekbe az anyagokba, már ha egyáltalán léteznek. Mindennek ellenére az események rekonstrukciója szilárd alapokon áll, kellően hiteles és egészében véve pontosnak tekinthető. A Schweizer család további sorsáról nincsenek információim, ahogy arról sem, hogy éle még valaki, aki emlékszik a történetekre. Valószínűleg helyszíni kutatásra lesz szükség, de erre még visszatérünk a későbbiekben.